Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti, ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tírel.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 kto obstojú. Človek, ktorý očakáva najskôr sled udalostí vo vonkajšom svete, aby došiel k záveru, že prichádza obdobie ohlasované dávnymi prorokmi ako čas veľkých premien na zemi, taký človek sa podobá slepcovi, ktorý podmienuje svoju vlastnú vnútornú zmenu tým, že najprv musí byť stvoriteľom jemu samému násilím otvorený zrak. Aby uveril tomu, že nadišiel čas vážneho zaoberania sa v živote niečím iným ako doterajšími zažitými starostiami a radostiami. Nakoniec to bude tak, že pre najväčšiu časť ľudstva prelínajúce dianie bude vždy málo preukázateľné na to, aby oni sami so sebou niečo urobili. Aby sa oni sami v sebe znovu zrodili, zmenili sa k lepšiemu a čistejšiemu spôsobu konania a zmýšľania. Pre najväčšiu časť ľudí budú vždy všetky udalosti odohrávajúce sa na Zemi málo presvedčivé na to, aby sa začali zaoberať niečím vážnejším vo svojom živote. Tak dnes a denne nechávame okolo seba míňať tie najneuveriteľnejšie správy zo sveta, tie najpodivnejšie úkazy v prírode aj v jednaní ľudí a stále sa znova v sebe spodivujúcim tónom pýtame, že by to bol začiatok nejakého diania? A v zápetí, keď vidíme, že druhy idú životom, ako by sa nič nedialo, odpovedáme si. Kdeže? Radšej ešte počkáme. Nebudeme na sebe dávať poznať, že sme znepokojení. Ešte by sme pre našich priateľov a blízkych platili za vystrašené baby. Ešte by si povedali, že sme vystrašení blázni. Že sme ako nejakí naivní veriaci blázni, čo sa trasú od strachu kedykoľvek v diálke zahrmi hrom. A my sme preca len moderní, sebavedomí ľudia, vzdelaní, oboznámení s tými najnovšími poznatkami vedy, že blesk a hrom sú len výsledkom elektrostatických výbojov v atmosfére. Že zemetrasenie je vyvolané tektonickým pohybom zemských dosiek že sucho a požiare zo sucha a horúčavy alebo naopak prívalové zrážky sú výsledkom pozorovateľných a merateľných meteorologických javov, že rastliny a zvieratá možno stále viac geneticky upravovať a žiadny stvoriteľ za to nikoho beztrestne netrestá, že človek je predsa len zrejme výsledkom darvinovskej evolúcie prírodného výberu druhov. S uistením všetkých týchto myšlierok nakoniec zostaneme s upokojením v starých kolajniciach svojho života, pretože to považujeme za najistejšiu a tiež najľahšiu cestu čakania na niečo viditeľnejšie, čo by sa postavilo ako zásadná protiváha uvedeným vedeckým poznatkom o svete. A naozaj, toto je tiež cesta. Je to ale tá cesta, ktorá však musí najprv človeku udusiť všetky pohnútky po vyšších ideáloch. Musí v človeku udusiť túžbu po zodpovedaní otázky možného nekonečného trvania nášho bytia. Túžbu po nájdení odpovede na to, prečo sme práve tu, v takýchto životných podmienkach, aké nám prinášajú naše každodenné prežívanie. Prečo sme sa zrodili so schopnosťami a vlastnosťami, ktoré v sebe vnímame a spoznávame ako nezameniteľnú, najvnútornejšiu súčasť našej osobnosti. Odpovede na otázky, prečo mnohí počujú často vo svojom vnútri zreteľne hlas svedomia, ktorý nás upozorňuje na to, čo príde a ktorý nám tiež často napovedá, ako bolo správne sa zachovať v tej ktorej situácii. Je to cesta úplného zasypania všetkých naliehavých odpovedí na otázky zmyslu nášho života tu na Zemi. Odpovede na otázky, prečo cítime radosť a bolesť. Prečo prežívame šťastie a utrpenie tak silno a intenzívne, keď pritom nie sú zmerateľnou energiou. Prečo hľadáme harmóniu a šťastie, lásku a mieruplnosť. Prečo hľadáme vo svojom vnútri domov, naplnený svetlom a bezpečím domov naplnený zážitkom detského šťastia, keď by sme správne ako prírodné stvorenia, najvyššie vyvinuté zvieratá, organizmy zeme, smeli niesť v sebe zakódovaný ako najkrajší zážitok svojho vzniku a obdobia druhohorného sveta bublajúcich kyselín a ďalších agresívnych chemických zlúčením, kedy sa sformovali prvé bunky predchodcov nášho bytia. Prečo vôbec v sebe nosíme také zložité vnútorné myšlienkové a citové pochody, keď podľa účelnosti vývoja prírodných druhov tým najúspešnejším druhom života by mali byť tie najjednoduchšie organizmy, vírusy a jednoduché baktérie? Prečo všetci vzdelaní a vo vnútri skutočne ušlachtili ľudia došli vo svojom životnom poznaní k tomu, že človek je duchovného pôvodu? A jeho život na zemi je súčasťou cesty ku skutočnému domovu, ktorý sa nachádza si vysoko nad hmotou a ťarchou tohto sveta. Áno, všetky tieto a ešte mnohé ďalšie otázky môžeme v sebe úplne umlčať, zasypať a zahľadiť a môžeme ísť ďalej životom úplne rovnako ako naši príbuzní, susedia a priatelia. Môžeme sa tváriť tak, že nás tieto otázky úmyselne míňajú, a to tak dlho, až sa nakoniec staneme súčasťou onej masy, ktorá si skutočne už žiadnu zo spomínaných otázok nekladie a na všetky udalosti, ktoré sa denne znova a znova objavujú, reagujú slovami, to tu už ale určite tiež niekedy bolo, to nie je nič mimoriadné. Áno, môžeme sa stať ľuďmi, ktorí tvrdia, že veria v niečo nad nami, že veria v nejakú silu, ktorá to všetko riadi. Ale beda, ak by sa nás to dotýkalo viac, než je to spoločensky únosné a príjemné. A pozor na to, aby sme sa nestali nevyrovnanými rojkami a bláznami, čo podliehajú vplyvom fantastov. Tak znie hlas verejnej mienky. Tej mienky, ktorá doposiaľ sformovala ľudskú spoločnosť do stavu prapodivnej masy konzumujúcej život ako akýsi spotrebný kalendár. Idúci od jari cez leto k jeseni a zime, stále dookola, bez vážnejšieho poznania zmyslu, prečo sa to všetko deje a opakuje. Veľká noc, prázdniny, začiatok školského roka. Vianoce, silvester, nový rok. Veľká noc, prázdniny... Začiatok školského roka, Vianoce, Silvester, Nový rok, Veľká noc. Najväčšia časť ľudstva sa bezmyšlienkovite riadi kalendárom života, ktorý pritom ubieha medzi prstami bez vážnejšieho poznania, než je uplatnenie sa v spoločnosti bývať, cestovať, mať koníčky a záľuby. Najväčšia časť ľudstva ide životom ako onen zhora hora spomínaný slepec, ktorý čaká, mu násilím niekto otvorí zrak, aby uvidel a uveril, že existuje niečo za jeho doterajšou hranicou vnímania. Najväčšia časť ľudstva ide životom ako blúznivý rojko, ktorý čaká, že sa Boh bude pre jeho presvedčenie zjavovať v mimoriadnom vonkajšom dianí opakovane tak učebnicovo zreteľne, aby človek nemohol o jeho súcnosti pochybovať. Najväčšia časť ľudí sa domnieva, že keby bol nejaký boh, že jeho povinnosťou voči človeku je práve toto robiť. Veď čo iné by mal mať tento boh na starosti ako blaho človeka? Áno, takto môže hovoriť len úplný slepec, ktorý nevidí a nevníma dokonalú súhru zákonitostí, krásu, obsiahnutú v celom prírodnom svete, v celom vesmíre. Prečo človek očakáva živé vedenie o živote a o Bohu, keď si on sám nezodpovedal uspokojivo ešte ani jedinú otázku o zmyslu plnosti svojho vlastného bytia na Zemi? Súčasný duchovný stav vypovedá o tom, že sa k Zemi nakoniec skutočne priblížia prírodné a spoločenské udalosti do posiaľ rozmerov. Avšak až tieto prídu do blízkosti ľudstva, potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi neskoro na prebudenie vnútra človeka a predovšetkým na zmenu seba samého, tak ako to napovedá už dnes mnohému jeho hlas, citu a svedomia. Mnohé bude tak zrejme veľmi sťažené zmeniť tak, aby premena ľudskej spoločnosti k vyšiemu osvietenejšiemu životu bola plynulou a plne chápanou väčšinou ľudí. Skôr možno v tomto smere očakávať náraz a prevratné zmeny a udalosti. Súčasný duchovný stav ľudstva napovedá tomu, že sa zrýchlenie blížime k priebehu udalostí tohto druhu. V tomto smere si možno teda prijať jediné. tiež by sme sa dokázali prebudiť k vyššiemu poznaniu skutočného zmyslu života ešte najprv sami za seba. Mnohé zmeny by potom mohli nastať prirodzenejšie a tiež viac vedomejšie zo strán nás ľudí. Výsledkom takéhoto prebudenia by potom bol len celkový pozbudzujúci vzostup a posun ľudskej spoločnosti k vyšším hodnotám, tak ako tomu správne už malo byť. Bolo by to vedomé nastúpenie cesty spoločného vzostupu, prinášajúceho mieruplnosť a požehnanie kiež by sme to dokázali. Príjemný a takmer už jarný podvečer želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste sa rozhodli vypočuť si 150. Prvé vydanie relácie Cesta v ktorá sa práve začína. Dnes sa budem s pánom Milanom Šupom, ktoré už mám na druhej strane telefonickej linky, rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorú sme si nazvali o budúcnosti Zeme a o tom, ako jej byť hoden. Verím, že to bude tak, ako vždy, veľmi pútavé rozprávanie, plné nielen poučenia, ale aj nádeje a povzbudenia zároveň. Veľmi sa na to teším a rovnako aj vám od mikrofónu príjemné počúvanie želá Mário Kováčik. Pán Šupa, želám vám príjemný podvečer, vitajte. Ďakujem. Takže opäť sa teším, že sa smieme takto počuť. Dnes sme si vybrali krásnu tému, ktorú sme si nazvali o budúcnosti Zeme a o tom, ako jej byť hoden. Takže ja nebudem zdržiavať a odozdávam vám slovo. Nech sa páči. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov našej relácie, v ktorej budeme tentokrát hovoriť o budúcnosti. Prečo je treba hovoriť o budúcnosti? preto aby sme z pravdivej vízie toho, čo v budúcnosti čaká našu planétu i celé ľudstvo, mohli čerpať silu. Aby sme z tejto vízie mohli čerpať odvahu a odhodlanie zvládnuť a prekonať všetko to ťažké, čo budeme musieť prežiť, kým sa táto vízia naplní. O budúcnosti treba hovoriť preto, aby jej poznanie žiarilo ako svetlo majáka na rozbúrenom mori nadchádzajúceho bezprostredného diania, v ktorom by loď našej osobnosti mohla stroskotať, keby svetlo majáka nevidela. Keby nevidela ako do temnoty čoraz černejšej noci, žiary, svetlomajáka, šíriace všade okolo seba nádej. Jedine takto sa máme pozerať do budúcnosti. S nádejou. S nádejou, z ktorej vyrastá sila a odhodlanie všetko zvládnuť a doplávať loďou svojej osobnosti v rozbúrenom mori až tam, k svetlej budúcnosti, ktorá nás čaká. Tak, ako ide žena v ústreti bolestiam pôrodu, svedomím, že to nakoniec prinesie zrodenie nového života. Presne tak aj my kráčajme s odvahou v ústreti tomu, čo prichádza, i keď to bude niekedy veľmi ťažké, ale napokon to predsa len prinesie zrod nového života, zrod novej zeme a nového ľudstva. Bez ohľadu na to, čo všetko odznie v tejto relácii, jej hlavným posolstvom je nádej. Nádej, ktorá chce byť pomáhajúco šírená ku všetkým ľuďom, schopným ju vnímať a poznávať. A teraz si položme zásadnú otázku. Čo určí a rozhodujúcim spôsobom ovplyvní budúcnosť na našej planete? Bude to príchod pánovho svetla k Zemi, v ktorého lúči prichádza Syn človeka. Prichádza v oblakoch tak, ako bolo zaslúbené pred stáročiami. Aby v žiare svojho svetla súdil svet. Aby jeho svetlo preniklo do vnútra ľudí i do všetkého, čo budujú a vytvárajú. Aby v ich vnútri i okolo nich posilnilo a vyzdvihlo to, čo je svetlé. Aby v ich vnútri a ich okolí priviedlo k pádu to, čo je od svetla vzdialené. Svetlé je to, čo je čisté, dobré, láskavé a spravodlivé. Od svetla vzdialené je to, čo je nečisté, nedobré, neláskavé a nespravodlivé. Prichádza svetlo pána, aby konečne urobilo na zemi poriadok. Aby ju očistilo a vytvorilo z nej priestor, pre duchovný rozvoj ľudí dobrej vôle a dobreho chcenia. Pre duchovný rozvoj ľudí čistého srdca, čistej mysle a čistého svedomia. Nič, čo nie je svetlé a čo k svetlu neusiluje, nebude mať na Zemi viac miesto. V tom spočíva veľká očista Zeme i celého ľudstva. Ten, kto poznáva plnosť času a očakáva to, čo prichádza, využije naplno zostávajúci čas k tomu, aby sa dokázal zodpovedným spôsobom pripraviť. A to prostredníctvom rozvíjania cnosti, prostredníctvom rozvíjania čistoty, dobra a láskavého prístupu k iným. Každý deň takéhoto pozitívneho snaženia, zvyšuje našu šancu, aby sme boli schopní o prejsť. Ten však, kto nepoznáva plnosť času, kto je zameraný iba na materiu, kto nerozvíja nejaké cnosti, kto neusiluje o čistotu, dobro a pomáhajúcu lásku k blížnym, kto nikoho nič neočakáva, je vo svojej lahostajnosti a nevedomosti, vystavený prichádzajúcemu dianiu úplne na pospas a bez akejkoľvek ochrany. Je to celé presne tak, ako sa vraví, že šťastie praje pripraveným. To znamená, že absolútne lahostajným a nepripraveným nebude ani len šťastie prijať. Ale šťastie bude každý z nás veľmi potrebovať. Pretože nikto na Zemi nie je dnes duchovne na takej výške, aby dokázal obstáť vo vzťahu ku kritériám, ktoré zo sebou prináša lúč pánovho svetla. Z tohto dôvodu vyvolá prvotný dotyk ľudstva zo silov svetla veľký otras. Pretože aj tí najlepší z najlepších nie sú takí dobrí, ako to svetlo vyžaduje. Sila tohto otrasu a po ňom nasledujúcom trvalom tlaku bude pre mnohých e, nieraz až na hranici znesiteľnosti. Ale čím úprimnejšie a vážnejšie sa ľudia už v súčasnosti usilujú o dobro, čistotu, spravodlivosť, lásku k blížným a naplňanie vôle stvoriteľa, tým rýchlejšie sa dokážu spametať a tým rýchlejšie sa dokážu prispôsobiť novým podmienkam, vynúteným tlakom pánovho svetla. Tieto skutočnosti znamenajú, že za súčasného stavu duchovnej nezrelosti ľudstva zažijú pri prvotnom dotyku lúča svetla viac alebo menej silný otraz alebo šok i ľudia, usilujúci sa k svetlu a k hodnotám ducha. Budú však schopný prvotný šok prekonať a prispôsobiť sa. To však, čo ľuďom usilujúcim sa o duchovné hodnoty prinesie šok, prinesie ľuďom vzdialeným od duchovných hodnot katastrofu a záhubu. Je preto potrebné a životne dôležité, aby sa každý človek už teraz zachvieval vo vnútornej otvorenosti voči svetlu, ktoré prichádza, aby konečne oslobodil svet od všetkých súčasných zmetkov a od vzrastajúcej beznádeje. Radostné očakávanie prichádzajúceho svetla je dnes tým, čo má jasne žiariť vo vnútri každého z nás, pretože takéto vnútorné naladenie nám sprostredkuje, pomáhajúce, zásahy vyššej moci. Lebo toho, kto verí vo svetlo a radosne očakáva jeho príchod, svetlo podrží, pomôže mu a nedá mu padnúť. Lebo tomu, kto sa už dnes priznáva k svetlu a k jeho hodnotám tak, že sa ich snaží aj reálne žiť, sa prizná svetlo pána, keď príde. A nielen keď príde, ale už teraz mu môže podať pomocnú ruku, ochrániť ho a viesť ho do svetlej budúcnosti, naplnenej radostnou spoločnou prácou na pozdvihovaní pozemského sveta. Nový svet sa stane spoločne zvelaďovaným priestorom pre nový, zjasnený kolobeh rodenia ľudských duší, Tie sa tu budú môcť vracať, aby rozviazali svoju karmu, oslobodili sa od všetkých vín a s dočista vybielenými rúchami mohli vstúpiť do kráľovstva nebeského. Ľudské duše sa budú rodiť na novej svetlej zemi, aby dostali príležitosť k zrychlenému duchovnému dozrievaniu, ktoré bude prebiehať v radostnom prežívaní spoločenstva očisteného ľudstva kráčajúceho k duchovnému vzostupu a vzájomne sa podporujúceho na ceste do ríše ducha. A to všetko sa bude diať pod neustálym tlakom svetla, ktoré nedovolí, aby ľudstvo opäť zakolísalo vo svojom svetlom snažení. V súčasnosti ide každému z nás o to, aby sa svojim úsilím o dobro, čistotu, pravodlivosť a lásku k blížnym dokázal kvalifikovať do tejto požehnanej svetlej ríše mieru na Zemi. Aby dokázal ustáť prvotný otras, spôsobený dotykom svetla. Aby sa dokázal prispôsobiť jeho požiadavkám a vstúpiť do ríše mieru na Zemi vo svojej fyzickej podobe. Alebo ak nie, aby sa stal hoden toho, že sa bude môcť narodiť do novej, na novej očistenej zemi a dokončiť na nej svoj duchovný vývoj. V lúči pánovho svetla prichádza syn človeka, aby nás pozval na svoju svadbu. S nádejou a... Radosťou očakávajme jeho príchod. Buďme naň pripravení a nie nepripravení. Neodmietajme jeho pozvanie na svadbu v ríši mieru tým, že dopustíme, aby naše pozemské starosti odviedli našu pozornosť od toho, čo je dnes zo všetkého najdôležitejšie. Aby nám znemožnili a spochybnili radostné očakávanie príchodu ženícha, ktorého máme očakávať oblečený vo svadobných rúchach dobrého, snosného a čistého života. Nič iného nie je dnes dôležité. Ani starosti o svoju rodinu a deti, aby sme ich uživili a zabezpečili. Ani plná vyťaženosť prácou, zarábaním peňazí a kariérov. A už vôbec nie nejaké pôžitky a užívanie si normálneho života, s ním spojených povinností i radosti sa nemáme vzdávať. Nemáme, ne, nemáme na ne rezignovať. Ale musíme vedieť, že najdôležitejšie zo všetkého je dnes len jedno jediné. Túžba po svetle a radostné očakávanie jeho príchodu. Túžba po prichádzajúcom svetle Božom, ktorá núti človeka, aby sa jeho vnútro skvelo čistotou mysle a srdca. Aby žiarilo silným chcením k dobrému a láskou k blíznym, Aby horelo láskou k pánovi, prejavujúcou sa snahou poznávať a rešpektovať jeho vôľu. Kto sa bude o toto vážne snažiť, nemusí sa ničoho obávať. Nech sa deje čokoľvek. Pán Šupa, vo svojom úvode ste objasnili, aké zásadné dianie určí celkový charakter nadchádzajúcej budúcnosti. Na konkrétnu podobu našej budúcnosti však môžu existovať rôzne pohľady. Niektoré povedzme viac a iné menej reálne. Mohli by sme si o nich niečo viac povedať a vyzdvihnúť spomedzi nich tú najreálnejšiu alternatívu budúcnosti našej planéty? Existuje viacero pohľadov na to, čo nás čaká v budúcnosti. Z pohľad je však len jeden jediný. Všetky ostatné sú postavené len na ľudských domienkach a predstavách, nezakladajúcich sa na pravde. Sú to klamlivé vízie vzdialené od skutočnosti, ktoré vyvolávajú strach a dezilúziu. Čo nás teda naozaj čaká? Skôr ale, ako sa dostaneme k jedinému pravdivému pohľadu na budúcnosť, pozrime sa na dve najviac rozšírené nepravdivé vízie budúcnosti. Prvou z nich je vízia materialistická. Je to vízia budúcnosti toho, čo pre ľudstvo nachystal chladný, rozumovo-racionálny materializmus. Táto budúcnosť je postavená na digitalizácii a umelej inteligencii. Len sa pozrime na dnešných mladých ľudí v ich voľnom čase. Či už doma, počas prestávok, v škole, alebo trebárs, keď niekde cestujú. Ich pozornosť je odvrátená od normálnej reality a zameraná na realitu virtuálnu. Neustále pozerajú do svojich chytrých telefónov alebo do počítačov. Telefónom platia, vyberajú peniaze, nakupujú, robia ním veľké množstvo ďalších vecí. Avšak skutočným účelom zámerne vytváranej závislosti obyvateľstva na digitalizácii je totálna kontrola. Budú sledované naše názory na internete naše finančné prostriedky, naše nákupy, náš pohyb, náš zdravotný stav, náš očkovatý status a mnohé iné veci. V prípade systémovo nekorektného zmýšľania jedinca dôjde potom k sankciám, k obmedzeniu prístupu na internet, k obmedzeniu možnosti výberu peňazí z účtu, k obmedzeniu pohybu a podobne cieľom bude vynútenie absolútnej poslušnosti obyvateľstva, rovnajúcej sa veľkému digitálnemu koncentráku. Umelá inteligencia zase ľudí pripraví o zamestnanie. Nebude treba toľko predavačov, šoférov, pracovníkov v montážnych halách a mnohých iných profesí. Človek a jeho práca sa stanú nadbytočné. Presne tak, ako to jasno, jasnozrivo vyjadril Dalibor Janda vo svojej piesni Lidi sú už nadbyteční Vstávejme z posteli Než nás robot vystrelí v noci na Mars Armády nadbytočných ľudí však nikto na Mars nevystrelí Dostanú nepodmienený príjem Ktorého si budú môcť dovoliť len najzákladnejšie potreby a potraviny z mletých svrčkov, kobyliek a červíkov. Takáto je vízia budúcnosti sveta postavená na rozumovom materializme, na slepom uctievaní rozumovej zložky osobnosti človeka, ktorá vymyslela umelú inteligenciu a ľudským rozumom vymyslená umelá inteligencia následne odsúdi tisíce ľudí na odpis. Odsúdi ich na nedôstojnú existenciu pod ustavičnou kontrolou a digitálnym terorom, ktorý bude dôsled dôsledkom zvrátenosti rozumovo-materialistickej koncepcie sveta. A teraz sa pozrime na inú víziu budúcnosti na víziu citlivých ľudí, ktorí vnímajú, že rozum a matéria nie je všetko, čo jestvuje. Že nad tým je predsa len niečo vyššie. A síce duchovný rozmer bytia, podliehajúci duchovným zákonitostiam. A jednou z týchto zákonitostí je karma. Je karmický, čiže spätný návrat všetkého, čo činíme. Znamená to, že všetko, čo nás v živote stretá, nech už je to zlé alebo dobré, je vždy dôsledkom nášho predchádzajúceho jednania. Je nevyhnutnou žatvou, ktorú sme zasiali prostredníctvom svojich citov, myšlienok, slov a činov. Všetko toto sa k nám raz vráti a my za to budeme musieť zaplatiť do posledného haliera. Za utrpenie a bolesť, ktorú sme v minulosti spôsobovali iným, budeme musieť zaplatiť vlastným utrpením a bolesťou. A pretože ľudia počas svojej dlhej histórie jednali vždy v presvedčení, že za svoje city, myšlienky, slová a činy neponiesú nejakú zodpovednosť pred zákonmi vesmíru konečné zúčtovanie, ktoré sa z tohto dôvodu k ľudstvu blíži, má podobu katastrofy. Má podobu tak veľkej katastrofy, že mnohí vnímaví ľudia hovoria o deštrukcii celej našej planéty. Otvorene treba povedať, že v tejto vízii sa nachádza veľké množstvo pravdy, ale v skutočnosti k žiadnemu zničeniu planéty nedôjde. Prečo? Pretože karma ľudstva patrí ľudstvu a nie celej našej planéte. Lebo na Zemi žijú okrem ľudí ešte aj iné živé bytosti. Zvieratá, rastliny a celá príroda. A okrem nej i vedomé prírodné bytosti, ktoré prírodný svet riadia a spravujú. Títo všetci sa predsa ničím neprevinili. Svet prírody stál vždy správne vo vôli stvoriteľa tak, ako v nej mal stáť aj človek. Človek však ignoroval vôlu najvyššieho a vo svojej neláske a neúcte k iným všetko okolo seba iba zraňoval a ničil. Druhých ľudí zvieratá rastliny i prírodu. Ved prírody je obeťou človeka. Nemá žiadnu vinu a nenadviazal si žiadnu karmu. A preto podľa zákonov pána nemôže byť zničený. Približujúce sa zničenie vnímané citlivými ľuďmi sa preto netýka celej našej planéty, ale iba ľudí samotných. Lebo zničený a bolestne zasiahnutý karbou nemôže byť nikto, kto si to nezaslúži. Ale aj keď sa ťažká karma približuje k ľudstvu, aby sa na ňom rozuzlila, dovtedy, kým naplno udrie, je možné ešte mnohé zachrániť. Dovtedy je ešte možné zmeniť sa, duchovne sa obrodiť a nasmerovať svoje chcenie k čistému a dobrému. Dovtedy je ešte možné prebudiť v sebe pomáhajúcu lásku a úctu k ľuďom. Dovtedy je ešte možné snažiť sa o stále dokonalejšie poznanie a naplňanie vôle stvoriteľa. A v tej miere, ako to dokážeme, môžeme vo vzťahu k sebe samým otúpiť hrot prichádzajúcej karmy. Môžeme ju zoslabiť, alebo dokonca dosiahnuť toho, že sa na nás prejaví iba symbolicky. Čo teda v skutočnosti naozaj čaká našu planétu a ľudí na nej? Aká je pravda o nadchádzajúcom dianí? V blízkej dobe dôjde k tomu, že príroda, posilnená očistným lúčom pánovo, svetla a riadená prírodnými bytostiami, sa vzoprie proti ľuďom za všetky príkoria, ktoré jej po celé stáročia spôsobovali. Účelom vzbúry prírody však nebude zničenie našej planéty, ale jej pretvorenie. Jej transformácia do novej očistenej podoby. Zem bude očistená tak, ako ešte nikdy nebola. A to nie len, čo sa týka samotnej prírody, ale predovšetkým jemných úrovní citových a myšlienkových fóriem nachádzajúcich sa v okolí našej planéty, z ktorých bude vyhľadené všetko citovo a myšlienkovo nízke a nečisté, čo ľudstvo doposiaľ vyprodukovalo. Vznikne nový očistený priestor účený už len pre čisté citové a myšlienkové tvorenie. V ľuďoch, ktorí budú schopní prežiť vzbúru živlov a bytosti prírody. V ľuďoch, ktorí sa budú schopní psychicky vysporiadať s radikálnou očistou citových a myšlienkových svetov. V týchto ľuďoch, Vzblkne po dokončení očistý hlboká vďačnosť stvoriteľovi, prúdiaca si ich duchovne z novuzrodeného vnútra. Budú to noví ľudia nového veku na novej zemi, ktorí začnú spolupracovať s bytostiami prírody a obdržia od nich také pomoci, aké súčasné ľudstvo vo svojej citovej a myšlienkovej nečistote. Ako aj vo svojom otrnutí od stvoriteľa a jeho vôle nemôže vôbec očakávať. Dôjde k radostnej vzájomnej spolupráci. Či už ľudí s ľuďmi, ľudí s prírodnými bytostiami, s duchovnými pomocníkmi, alebo so svetlými citovými a myšlienkovými formami. Toto všetko budú mať ľudia k dispozícii, k svojmu radostnému tvoreniu, ktoré sa stane trvalým, živým a každodenným velebením najznešenejšieho Boha. Takáto budúcnosť čaká našu planétu. Všetci, ktorí hovoria niečo iné, sa mýlia, pretože sa na budúcnosť Zeme pozerajú klamlivej ľudskej perspektívy a nie z pohľadu toho, ako budúcnosť pripravil pre našu zem stvoriteľ. Znavosť tejto budúcnosti nech je preto posilnením pre všetkých už v dnešnej dobe, aby napriek tomu, čo sa deje a čo sa ešte bude diať, neochvenne kráčali cestou dobra, čistoty a lásky k bližným ako i cez poznávanie poznávania a naplnenia vôle stvoriteľa. Lebo pevná dôvera vo svetlu budúcnosť našej zeme má sebe schopnosť priviesť každého človeka previesť každého človeka tým starým a nesprávnym, čo sa čo navždy končí a zaniká. Táto dôvera nás má posilňovať, aby sme nezakolísali a nestrachovali sa z toho, čo príde. Neustále, neustále je treba mať na pamäti, že to, čo bude najzásadnejším spôsobom určovať náš osud, je naša snaha o zachovávanie čistoty vnútra a naša snaha o čisté, láskyplné jednanie s druhými ľuďmi každý deň a vo všetkých minútach dňa. Zem a život na nej zostane zachovaný. Ale v úplne inej podobe, než je tomu dnes. Iba na nás, samotných, záleží, či ho skrze vlastné úsilie o čistotu budeme môcť byť účastní. A keby snáď naša vnútorná čistota a čisté jednanie s inými ľuďmi nedosiahli potrebnej miery na to, aby sme prežili blížiacu sa vzbúru živlov i veľkú očistu citových a myšlienkových svetov. Naša vážna a úprimná snaha v tomto smere nezostane svetlom nepovšimnutá. Bude nám milostivo dopriaté, aby sme sa mohli narodiť na novú očistenú zem, aby sme na nej duchovne dozreli a potom mohli vojsť do kráľovstva nebeského. Svetlá a šťastná budúcnosť zeme sa nezadržateľne blíži. Toto majme neustále na pamäti. Toto nech nás hreje pri srdci. Z tohto čerpajme silu. Toto vedomie nech nás neustále živý jasný plámeň nádeje, radosti a odvahy. Nech sa deje čokoľvek. Pán Šupa, ste nám o vízii budúcnosti svetla, ktorá sa približuje k nasej, našej zemi. Myslím si, že pozemskí ľudia sa v tejto veci pravdepodobne rozdelia do dvoch skupín. Na skupinu súhlasiacich a na skupinu odmietajúcich. Je však úplne jasné, že rozdielne postoje voči tomu, čo prichádza, prinesú dotyčným ľuďom i rôzne dôsledky. Aké to budú dôsledky podľa vás? Čo môžeme očakávať pri našom súhlasnom a konštruktívnom postoji k nadchádzajúcemu dianiu a práve naopak, čo pri našom nesúhlasnom a nekonštruktívnom postoji? Končí doba temná a vypočítavosti rozumu. Prichádza svetlo tak, ako bolo zaslúbené pred stáročiami. A prichádza podobne, ako keď nejaká armáda pripravuje vpád na nepriateľské územie. V okolí našej zeme, v jemnejšej úrovni nad ňou, sa už vo vysokej miere koncentruje sila svetla, aby v Bohom presne určený čas vtrhla nadol do pozemskej materiálnej úrovne. Systematicky sa zvyšujúca koncentrácia svetla v blízkosti našej planéty už len svojou prítomnosťou spúšťa extrémne spoločenské a prírodné diania, ktorých sme svetkami v súčasnosti. Množia sa zemetrasenia, požiare, veterné smršte, suchá a povodne, Ľudstvo je konfrontované s pandémiou, s vojnami, s nepokojmi, s búrami, rastúcov nenávisťou, rozdelením spoločnosti a mnohým iným. Ale to všetko je len začiatok. To hlavné ešte len príde, keď nastane čas plného úderu svetla. K blížiacemu sa zásahu svetla až celkom dole do materiálnej úrovne našej zeme Môžeme zaujať dva postoje. Buď ho privítame a s radosťou sa mu otvoríme, alebo ho odmietneme. Každý z týchto dvoch postojov bude mať na, pre nás samozrejme úplne iné dôsledky. Aké? Povedzme si najskôr o pozitívnych dôsledkoch, ktoré nám, to prine, ktoré nám prinesie naša otvorenosť svetlu. Svetlu sa otvoríme tak, že začneme pracovať na tom, aby sa naša osobnosť stávala čoraz svetlejšou, čistejšou, lepšou, spravodlivejšou, láskavejšou, ľudskejšou a duchovnejšou. Takýmto spôsobom a takýmto úsilím sa správne pripravíme na príchod svetla, pretože sa s ním staneme kompatibilní. Svetlá snaha našej duše usilujúcej o svetlé hodnoty bytia, tak dokáže nadviazať rovnorodné spojenie so svetlom pána prichádzajúcim z hora. Pri jeho príchode to potom bude podobné, ako keď sa po dlhých rokoch stretnú dvaja dobrí priateľia. Bude to zvítanie plné radosti a šťastia. Úplne iné to však bude pri postoji svetlu nepriateľskom, odmietavom, alebo ľahostajnom. Takýmto postojom sa bude človek snažiť unikať pred svetlom a bude ho odmietať. A to preto, lebo hodnotové zameranie dotyčného je dlhodobo nekompatibilné s hodnotovým systémom svetla. Ale človeku to nič nepomôže. Pretože svetlo pána v prvne silu do jeho duše, do jeho vnútra, a do jeho osobnosti a jeho od svetla a svetlých hodnot odvrátenú osobnosť to od základov rozvráti. Tento dej bude nesmierne smutný, pretože to isté svetlo prinesie cnostnému a od cnosti usilujúcemu človeku do jeho vnútra radosť a mier. Zatiaľ, čo človeku svetlo a jeho hodnoty odmietajúcemu prinešie nešťastie, bolest a rozvrat osobnosti. K rozvratu osobnosti dôjde preto, lebo to duchovne živé, čo sa v každom z nás nachádza a čo malo byť chcením k dobrému a čistému naplno rozvinuté, bolo odsunuté bokom a nahradené rozumom. Bolo to nahradené rozvíjaním rozumu, rozumovým materializmom a antiduchovným naladením voči realite. Bolo to nahradené falošným obrazom sveta bez citu ducha a rozvoja duchovných hodnot. A práve toto falošné vnímanie sveta so všetkými jeho pseudohodnotami hodnotami matérie, peňazí, moci a pozemskej slávy sa zrúti v hlavách ľudí pod tlakom svetla. Zrúti sa im svet. Zrúti sa im celé ich doterajšie vnímanie reality. A keď sa po zrútení falošnej koncepcie sveta nenájde v duši človeka aspoň zrnko niečoho svetlejšieho a ušlachtilejšieho, čo by mohlo pod čo by sa mohlo pod zvýšeným tlakom svetla rozvinúť a na čom by sa dalo stavať. Keď sa v tomto smere nenájde vo vnútri človeka vôbec nič, bude to znamenať definitívne zrútenie jeho osobnosti. Sila svetla sa koncentruje v blízkosti našej zeme a pripravuje sa na rozhodujúci úde na úder alebo lepšie povedané na zásadné preformátovanie hmotnosti, sa pripravuje prírodný svet. I stá tisíce prírodných bytostí, ktoré ho spravujú. Kým však nastane tento deň, táto minúta, táto sekunda, zostáva stále ešte trochu času na to, aby sme svoju dušu a svoju osobnosť urobili čo najkompatibilnejšiu s prichádzajúcim svetlom a jeho hodnotami. Aby sme ju urobili čo najčistejšiu, najlepšiu, najspravodlivejšiu, naláškavejšiu, najohľaduplnejšiu a najduchovnejšiu. Čím viac sa nám to podarí, tým menej bolestne sa nás dotkne to, čo prichádza. Lebo len človek, Stojaci správne vo stvorení a stojaci v súlade s vôľou Stvoriteľa, bude pri príchode Jeho sveta a pri vniknutí svetla do Jeho duše cítiť jasavú radosť a burácajúce šťastie. Na každom z nás záleží, aký postoj zaujme k tomu, čo prichádza. Či konštruktívny, alebo odmietavý či vychádzajúci v ústrety svetlu, alebo snažiaci sa mu unikať urputným zameriavaním pozornosti len na to staré, čo tu bolo doposiaľ. Nikto a nič už nemôže zadržať príchod svetla. Svetlo sa koncentruje v blízkosti zeme, obkolesuje ju a v Bohom Otcom presne stanovený čas prenikne naplno do materiálnej a fyzickej úrovne. Prichádza svetlo ako posol a nositeľ pánovej vôle. Prichádza svetlo a vyžaduje úplné a bezpodmienečné prijatie vznešeného princípu čistoty na všetkých úrovniach ľudského bytia prichádza svetlo, aby učinilo planétu zem nositeľkov nového človeka, človeka čistého srdca, čistého citu, čistého svedomia, čistej duše a čisté mysle. Zanechajme to staré a s dôverou a radosťou začnime uskutočňovať svoju osobnú premenu k čistému človeku priznávajme sa už svojim súčasným bytím k hodnotám svetla a prichádzajúce svetlo sa potom prizná ku nám. Bude stáť po našom boku, bude nás ochraňovať a podrží nás v ťažkých chvíľach, keď sa začne rúcať všetko, čo v sebe nemá nejaké, alebo len veľmi slabé spojenie so svetlom. Svetlo Pána prichádza a prináša šťastie celej zemi. Tiež by sa jeho slávny príchod stal šťastným osudom všetkých ľudí. Avšak to, nakoľko šťastný alebo nešťastný osud nás čaká, má v rukách každý sám za seba. Je to jedine v našej moci, pretože jedine na nás. Záleží, akú mieru čistoty a svetla dokážeme vzbudiť vo svojej duši, vo svojom srdci, vo svojej mysli a vo svojej osobnosti do chvíle, kedy nabíde plnosť času. Pán Šupa, od vízie budúcnosti ľudstva, o ktorej sme hovorili do posiel, prejdime teraz trošku podrobnejšie k tomu, aký musí človek byť a čo musí duchovne splňať, aby sa mohol, povedzme, kvalifikovať do novej svetlej budúcnosti na Zemi. Čo by to teda malo byť podľa vás? Začnem krátkym poučným príbehom. Veľmi dlho nepršalo a miestný kňaz vyzval dedinčanov, aby prišli do kostola a modlili sa za dážď. Prišli úplne všetci a ako tak sedeli v kostole a modlili sa, kňaz po nich prechádzal svojim pohľadom, až uvidel malé dievča, ktoré si zo sebou prinieslo dážnik. V tej chvíli si kňaz s trpkosťou uvedomil, že všetci, čo prišli a modlili sa, majú sice vieru, ale jedine to malé dievča malo čosi viac. Malo presvedčenie. Presvedčenie totožné s istotou. Presvedčenie, v ktorom nie je ani tých najmenších pochyb. Že keď ideme prosiť hospodina o dážď, je si so sebou nevyhnutne, treba zobrať aj dážnik. Viera je predpoklad, ale presvedčenie je istota. Ide o dve vnútorné kvality, ktoré si síce nevidieť, pretože dovnútra človeka nikto nevidí. Avšak vnímavý človek ich môže pomerne ľahko rozpoznať podľa vonkajších znakov. Tak, ako to napríklad veľmi jednoducho dokáza rozpoznať vyššie spomínaný kňaz podľa obyčajného dážníka. To znamená, že na základe vonkajšieho správania človeka, na základe toho, ako rozpráva, ako žije a o aké hodnoty usiluje, Môžeme tiež aj my pomerne ľahko rozpoznať, či je dotyčný skutočne presvedčený o dominantnom postavení hodnot ducha alebo či v tieto hodnoty iba verí. Ten, kto je hlboko presvedčený o existencii stvoriteľa a o absolútne nadradenom postavení hodnot ducha v našom živote, si na týchto princípoch postaví celý svoj život. Je to pre neho prvoradé a všetky ostatné veci sú pre neho až druhoradé. Neodsudzuje hodnoty matérie. ani sa ich nezrieka, ale sú pre neho až na druhom mieste. Pretože ako prioritné uznáva hodnoty ducha, hodnoty spravodlivosti, cti, dobra, ľudskosti, ohľadu plnosti a lásky k ľuďom i k pánovi. Kto v tomto zmysle uvažuje, to v tomto zmysle jedná a kto si v tomto zmysle zariadi celý svoj život, ten je človekom majúcim presvedčenie. Neotrasiteľné presvedčenie o nadradenosti do ducha nad všetkým. Neotrasiteľné presvedčenie v konečné víťazstvo týchto hodnôd, znamenajúce pád a zrútenie všetkého hodnotovo falošného. Na takejto pozícii absolútneho presvedčenia by už v dnešnej dobe mali stáť všetci veriaci. Ale žiaľ nestoja, pretože oni sú iba veriaci. Veriaci síce, že niečo vyššie jestvuje, ale nejdú týmto smerom s plným nasadením. Nevsadili na to všetko. Nevsadili na to celé svoje bytie a celú svoju pozemskú existenciu. Hodnoty ducha nie sú pre nich absolútnou a bezkonkurenčnou prioritou. To má však žiaľ za následok, že sa im v ich živote tlačia do popredia hodnoty vedľajšie. Viera takýchto ľudí je potom len určitou alternatívou v zmysle slov, čo keď náhodou. Je to len akási poistka pre prípad, že by stvoriteľ a jeho pravda po smrti skutočne existovali. Toto však už dnes nestačí. Toto je málo. Toto je v prenesenom slova zmysle iba modlitba za dážď, chápaná ako alternatíva, ktorá by snaď mohla výjsť. Nie v tom zásadnej síly presvedčenia a neotrasiteľnosti istoty. Na svete sú milióny ľudí, nielen kresťanov, ktorí veria v hodnoty ducha, Avšak náš svet sa napriek tomu zmieta v horučke materializmu, konzumu a s tým spojených pseudohodnot. A to preto, lebo len viera v hodnoty ducha nestačí. Lebo táto viera je tak slabá, že ňou prerastajú hodnoty matérie. Že sa skrze ňu vo vnútri ľudí tlačia do popredia hodnoty materializmu. A takáto polovičatosť, a nedostatočnosť je takmer toľko ako nič. Len neotrasiteľnosť presvedčenia, rovnajúca sa istote, je tým jediným, čo je treba. Lebo len neotrasiteľnosť presvedčenia, rovnajúca sa istote, môže zmeniť svet k lepšiemu. Môže prenášať hory a robiť zázraky. Zázraky spojené s pozdvihnutím ľudského ducha a s ním spojeným skutočným pozdvihnutím našej civilizácie. Lebo len civilizácia bohatá na hodnoty ducha je civilizáciou v pravom, civilizáciou v pravom slova zmysle. mysle. Ale tu možno vybudo, môžu vybudovať len ľuďmi stojacími v neotrasiteľnosti živého presvedčenia. Civilizácia bohatá iba na hodnoty matérie, peňazí, majetkov a konzumu bez hodnot ducha tak, ako je tá naša. Musí nevyhnutne dospieť k uskaze, pretože je hodnotovo prázdna. Pretože je dutá. Pretože stojí na hlinených nohách. Pretože v duchovnom stvorení, v ktorom žijeme, je všetko neduchovné už vopred odsúdené k zániku. Hrozba, katastrof, vysí nad ľudstvom ako ťažké a hrozivé búrkové mračno. A sa nespamätáme a viera veriacich nedospeje k presvedčeniu a istote, toto mračno tak oťažie, že e, prerastie v búrku akú svet nepoznal. A zachrániť sa v nej budú môcť len tí, ktorí budú duchovní. Len tí, ktorí budú držať v ruke onen, pomyselný dážnik neotrasiteľnej istoty vo výťaznú sílu hodnot ducha, ktoré sú jedinými pravými hodnotami. Preto ich naozaj múdry človek stavia vo svojom živote, vo svojom myslení a vo svojom jednaní na prvé miesto. Lebo len takto vnútorne stojaci človek môže byť pripočítaný k svetlým silám víťazstva. Všetko ostatné padne, aby už viac vo svojej falošnej a pokrivenej hodnotovej orientácii nikdy nepovstal. Pán Šupa, navrhujem, aby sme si teraz dali krátku prestávku, ktorú vyplníme nejakou peknou piesňou no a po nej by sme pokračovali v našom rozprávaní. Súhlasíte? Áno, áno, môžeme si dať prestávku. Ďakalné ráno, které zaspad měl spíš, ležel v schránce dopis, je níž tvú úni A v tom liste bylo psáno, že mě navždy opouštíš, a ja zemřít a skončit s vším v tu chvíli chtiel. Šel kolem chlapec s bílou húľkou, schod za schútkem vstoupal víš. A môj vlastní kříž menší byl, než se zdá. Každá trampota má svou mez, kde ženářky mé súmez. Vždycky dôvod je. Dál. Každá Každé má svoj moment. Mične nás pripomína soň. Ježdycky dúhnotma. Chita. šťastné tak zájem to bie čistý zist z mé cesty s ním nač film vracet zpátky když dnes už nehraje, vždy sú na tom mnozí húš já vím už je to vlastne všechno dávno dnes čas, prostě každý z nás, stále sa tičí, sa stáva. Každá trám pota má svoj mes, pretože náš kytvený vždycky tu odmaž číta. Každá trám pota má svoj kde je nášky tvém zloumez, vždycky dúvad máš žít ty meď chceš mě sát tárek v klíšte, ja však mám své príštie. Pošelím, co bývalý, you do. Tve Takže milí poslucháči, po krátkej prestávke a veľmi peknej piesni sme späť, ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na tému o budúcnosti Zeme a o tom ako jej byť No a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. No a pán Šupák dovolíte, ja mám takú otázočku Človek, ktorý bude smieť byť účastný v budúcnosti novej zeme, bude musieť byť človekom slobodným a nie vnútorne spútaným rôznymi formami neslobody. Podľa mňa medzi základný prejav slobody človeka patrí aj jeho správne využívanie práve daru slobodnej vôle. Ako máme správne stať v tejto veci? Ako máme očistiť a obnoviť svoju slobodnú vôlu podľa vás? Táto otázka je absolútne na mieste, pretože väčšina ľudí už nemá vôbec nejakú slobodnú vôľu. E, tak už konečne máme slobodnú vôľu, vravia mnohí, pričom väčšina z nich si ju z pravidla zamienia so svoj voľnosťou, s možnosťou robiť si čokoľvek, čo sa im len zachce, a s čím sa nedostanú do priameho stretu so e, zákonmi dnešného štátno-právneho systému. To, čo nie je priamo zakázané, to je teda pre väčšinu dovolené. A čo nie je dovolené, to si možno beztresne dovoliť, pokiaľ má človek dostatok peňazí. Takže v skutočnosti je vlastne dovolené všetko. Zhruba takýto je dnešný v úvodzovkách ideál slobody a možnosti prejavovania slobodnej vôle. Určite nebude treba ani príliš zdôrazňovať, že skutočná pravda o slobode a slobodnej vôli bude úplne iná a žiaľ dosť neradosná. Napriek zdanlivo slobodnej spoločnosti nemajú totiž súčasní ľudia v skutočnosti takmer žiadnu slobodnú vôľu a nachádzajú sa v zajatí neslobody, akej tu snáď v takomto meradle ešte nebolo. Nachádzajú sa v otroctve neslobody vnútornej, ktorá je ešte horšia ako tá vonkašia. Stali sa totiž Stali sme sa totiž otrokmi a e, neslobodnými ubožiakmi bez toho, že by sme si to vôbec uvedomili. Práve naopak sme skalopevne presvedčení o svojej slobode. A to je tá najväčšia tragédia, nad ktorú stať nemôže byť väčšej. Čo teda v skutočnosti ona stratená slobodná vôľa, o ktorej znovu nadobudnutie by, e, by mal každý z nás usilovať. Tvoj správnemu pochopeniu tejto problematiky sa bude treba preniesť úplne na začiatok nášho osobného jestvovania. A to dočas, keď sa najvnútornejšie jadro našej osobnosti, čiže čistý, nevedomý, ľudský, duchovný zárodok vydal na cestu stvorením za účelom dosiahnutia plnej duchovnej zrelosti. Obrazne si ho môžeme predstaviť, ako čbán krištálovo čistej vody. Každý z nás bol kedysi takto krištálovo čistý a zároveň obdarovaný schopnosťou slobodnej vôle vo svojom rozhodovaní. V rozhodovaní medzi dvomi protichodnými princípmi dobrým a zlým, alebo lepším a horším. Každé jednotlivé, dobré a zlé rozhodnutie si opäť môžeme pripodobniť k akejsi nádobe alebo poháru, v prípade dobra k poháru čistej vody a v prípade zla vody viac alebo menej zakalenej. Vo chvíli každého nášho slobodného rozhodnutia, čiže pri čiže dobrovoľného príklonu k, jednej alebo, k jednému alebo druhému princípu, došlo k podobnému deju, ako keby sme do džbána čistej kryštálovej vody, reprezentujúceho našu pôvodnú, čistú, duchovnú, ale ešte nezrejú osobnosť, vliali pohár vody, presne zodpovedajúci druhu nášho rozhodnutia. V prípade príklonu k dobrému išlo teda o pohár čistej vody, takže naša pôvodne čistá osobnosť zostala aj naďalej čistou, slobodnou a ničím neovplynenou. Ak sme sa ale priklonili ku zlu, stalo sa niečo také, ako keby sme do džbánu našej osobnosti vliali pohár viac alebo menej znečistenej vody, ktorá okamžite zodpovedajúcim spôsobom znečistila celý jeho obsah. Ktorá z dvoch opísaných alternatív nám umožnila zachovať si schopnosť slobodného rozhodovania a ktorá naopak spôsobila zakalenie tejto schopnosti? Odpovede je jednoduchá. Jedine príklonom k dobru zostáva naša slobodná vôľa čistou a neskalenou, ako zostáva obsah žbánu, do ktorého sa vleje pohár čistej vody. Podobne čistou teda zostáva aj osobnosť človeka i jeho slobodná vôľa, ktorá nebola správnym rozhodnutím absolútne ničím ovplyvnená, čiže zakalená. Iné je to však v druhom prípade, keď sa rozhodujeme nesprávne a zakalíme svoju pôvodnú vnútornú čistotu tak, ako keby sme vliali znečistenú vodu do džbána. O takomto človeku sa už potom nedá povedať, že má úplne slobodnú vôľu, pretože pri svojom ďalšom rozhodovaní už bude do určitej, i keď z spočiatku veľmi malej miery, ovplyvňovaný stupňom vlastného vnútorného zakalenia. Budú v ňom vzájomne spolupôsobiť dve zložky. A síce jeho slobodná vôľa, ale zároveň istá miera dobrovoľne nadobudnutého vnútorného ovplyvnenia smerom k zlému. Ak sa budeme potom znova a znova rozhodovať nesprávne, miera nášho vnútorného zakalenia sa bude neustále zvyšovať, takže pri každom novom rozhodovaní nebude naše rozhodnutie úplne slobodné, ale bude ovplyvnené presne podľa miery znečistenia našej osobnosti. No a podobným spôsobom sa to môže stupňovať až do takej miery, že rôzne nadobudnuté zlé sklony nám úplne prekryjú našu pôvodnú schopnosť slobodnej vôle a slobodného rozhodovania. My budeme samozrejme aj naďalej príjmať určité rozhodnutia, avšak už ani, ani zďaleka nie na základe slobodnej vôle, ale na základe našich zlých zlých, a nesprávnych vlastností, ktoré sme nadobudli a ktoré sa v nás rozbujnili až natoľko, že ako buďina prerastli a udusili našu schopnosť slobodného a neovplyvneného rozhodovania. No a na základe tejto vnútornej neslobody, čiže určitých nadobudnutých, špecifických, negatívnych vlastností každého jednotlivého človeka, sa potom dá s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, ako sa asi dotyčný zachová pri svojom rozhodovaniu budúcnosti. Uveďme si príklad. Ak poznáme nejakého falšiara, dá sa s istotou predpokladať, že si v najbližších hodinách určite zapáli. Dotyčný falšiar si bude sám o sebe myslieť, že jeho konanie je prejavom jeho slobodnej vôle. Ale na základe vyššie uvedených skutočností je jasné, že to tak nie je. Že ide o prejav jeho vnútornej neslobody, prejav jeho zotročenia, ktorým si on sám dobrovoľne okliešil vlastnú schopnosť slobodne sa rozhodovať. Podobné je to napríklad aj pri alkoholizme, ale aj pri iných, nie tak na prvý pohľad očividných závislostiach, sklonoch a zdrých vlastnostiach akými sú napríklad zmyselnosť, klamstvo, vulgárnosť, surovosť, arogancia, nenávisť, lenivosť a tak ďalej a tak ďalej. Je desiatky návykov, zlodvykov a zlých vlastností, ktoré nás spútavajú a ktoré nám úplne znemožňujú prejaviť to, čo tak veľkoryso zvykneme nazývať sobodnou vôľou. Väčšina ľudí, žijúcich v súčasnosti na Zemi, už teda nemá nejakú slobodnú vôľu. Hýbu nimi už len ich zlé, negatívne a nesprávne vlastnosti. Rozhodujú sa na základe nich a nie na základe ničím neovplyvnenej, slobodnej vôle, ktorú v sebe niektorí už takmer definitívne zasypali. Stali sa tak otrokmi, bez schopnosti slobodného rozhodovania. A práve títo úbohí otroci svojich chýb bez možnosti prejavenia vlastnej slobodnej vôle najviac bojujú za tzv. slobodu v úvozovkách, ktorú im priniesla súčasná moderná doba. Túto slobodu si v ich pokrývanom chápaní predstavujú ako slobodný, voľný priechod všetkým svojim veľkým i malým nízkostiam, vášňam a slabostiam. Dnešná doba je teda dobou otrokov bez slobodnej vôle, ktorú ako jeden z najväčších darov stvoriteľa človeku ľudia svojím dobrovoľným príkonom k zlému, nízkemu a nesprávnemu pošpinili, pokrivili a zasypali. Ak sa ale človek má stať opäť človekom plnohodnotným, musí znovu nadobudnúť svoju stratenú slobodnú vôľu. Jedine prostredníctvom nej sa totiž zo súčasného otroka môže stať opäť slobodná bytosť. Dá sa to však dosiahnuť iba dlhodobým a vážnym príklonom k dobru, k čistote a ušľaktivosti, či už v slovách, v toch v myšlienkach alebo v viditeľných činoch. KAŽDÉ NAŠE ROZHODNUTIE PRED KTORÉ BUDEME OD TEJTO CHVÍLE POSTAVENÝ BY PRETO MALO BYŤ IBA JEDNOZNAČNÝM PRÍKLONOM K DOBRU ČO SA BUDE PODOBAŤ AKO BOLO UVEDENÉ V PRÍKLADE NA ZAČIATKU POHÁRU ČISTEJ VODY KTORÝ VLEJEME DO ZAKALENÉHO DŽBÁNU NAŠEJ OSOBNOSTI AK V TOM BUDEME vytrvali a všetky naše rozhodnutia budú skutočne iba dobré. Nakoniec postupne predsa len zriedime a odstránime zakalenia nášho vnútra až natoľko, že sa opätovne zaskvie kryštálovou čistotou presne tak, ako na začiatku našej púte stvorením. Potom získame opäť slobodnú vôlu a môžeme sa zase plným právom nazvať ľuďmi. Buďme si teda vedomí, že iba cez pevné chcenie k dobru a cez dôraz na čistotu nášho vnútra bedie cesta k vnútornej, vonkajšej slobode. Cesta k znovu nadobudnutiu stratenej slobodnej vôle a k získaniu plnej dôstojnosti nášho Pán Šupa, hovorí sa, že kto veľa dostal, od toho bude aj veľa požadované. A myslím si, že každé vyššie poznanie človeka zavezuje. A tak je to aj s poznaním nadchádzajúceho príchodu, povedzme, reality svetla. Kto o tom vie, vzniká mu z vedomia tejto závažnej skutočnosti, zvýšená zodpovednosť. Jednak voči sebe samému a jednak voči druhým ľuďom. Ako sa má podľa vás vnútorne prejavovať a ako má vnútorne stáť človek, ktorý o týchto veciach vie? Napriek tomu, že ľudia sa snažia žiť stále ako do posiaľ, v úvodzovkách staré zlaté časy sa už nikdy nevrátia. Prečo? Pretože všetok chaos, zmetok, vojny, nepokoje, prírodné anomálie, rozdelenie spoločnosti a mnohé iné veci sú dôsledkom stupňovania tlaku pánovho svetla na našu zem. A deje sa to preto, lebo tlak svetla vynáša na povrch a núti k vonkajšiemu prejaveniu sa všetko, čo sa skrýva vo vnútri ľudí. Karty sa odkrývajú a každý človek, ale i každý národ začína ukazovať, čo v ňom je. Všetok, súčasný chaos, je odrkadlením a svedectvom vnútornej nezrelosti ľudí alebo dokonca ich otvoreného príklonu k zlému. Ale tlak svetla sa bude stále stupňovať, aby prostredníctvom pozemských udalostí tlačil na naše duchovné jadro, aby sa prebudilo. Vo všetkom zlom, čo sa bude pod tlakom svetla prebúdzať a bolestne nás zasahovať, musíme poznať spravodlivé dôsledky nášho predchádzajúceho, zlého a nesprávneho chcenia. A taktiež dôsledky našej duchovnej vlažnosti a nezrehosti. Pod tých bolestným tlakom máme na vlastnej koži prežiť a pochopiť, že touto cestou sa už ďalej ísť nedá. Máme pochopiť, že musíme vykročiť úplne inou, novou cestou, aby sme takéto niečo nemuseli už nikdy prežívať. Cestou dobrého chcenia a čistého srdca i mysle. Musíme pochopiť, že jedine v tomto spočíva kľúč k našej záchrane a tiež, tiež kľúč k tomu, aby k nám pod stále silnejúcim tlakom svetla mohlo začať prichádzať dobro. A ľudia sa buď v tomto zmysle prebudia, alebo neprebudia. Buď sa v nich prebudí túžba po spojení so svetom, alebo sa naopak voči svetlu rozumovo uzavrú. Nebudú chcieť jeho príchod akceptovať a budú ho odmietať. Svetlo však aj napriek tomu prenikne do ich vnútra a ich odmietavý postoj k hodnotovej premene v nich vyvolá myšlienkový skrát vyvolá v nich myšlienkový chaos, nevecnosť, nelogičnosť, čo spolu so silnejúcim strachom a hrôzou nakoniec úplne rozvráti vnútro takýchto ľudí. Ich následné nepredvídateľné činy potom ešte viac prehlbia všeobecný zmetok. A tento všeobecný myšlienkový posun smerom nadol strne zo sebou nadol všetkých duchovne vážnych. A pritom k vlastnej záchrane stačí tak málo. Stačí sa len oprieť o silnú dôveru v Boha, v jeho pomoc a ochranu. Stačí len začať vážne usilovať o dobro, čistotu a úctu voči iným. Každé takéto vážne a úprimné úsilie bude odmenené lásky podporou sveta ktorá nás podrží a ochrání v nadchádzajúcej neutešenej realite rúcajúceho sa myšlienkového sveta upnutého iba na matériu. Ale pozor, temno bude stále číhať na nedostatočne vdelých a číha na nich už dnes. Temno sa nás bude snažiť strhávať z našej cesty k svetlu. Bude sa snažiť spochybňovať našu vieru v jeho výťazný príchod. A to prostredníctvom nedôvery, obál a strachu, ktoré prinášajú zakojísanie o pravde dobra a o výťazstve prichádzajúceho svetla. Lebo akýkoľvek prejav strachu o seba samého, o svojich blízkych alebo o svoj majetok, prináša vždy zakolísanie presvedčenia o výťaznom svetle prichádzajúcom z výšin a vrhá nás naspäť do beznádeje a bezvýchodiskovosti materiálnej rozumovosti. Temno veľmi dobre pozná slabinu kolísavej dôvery vo svetlo alebo hoci len dôvery v seba samého. Preto sa za každú cenu snaží vyvolať neistotu vo vnútri už duchovne otvorených alebo duchovne sa otvárajúcich ľudí. Snaží sa za každú cenu vyvolať obavy, či naozaj nadíde sv víťazstvo svetla, keď sa všetko naokolo rúca. Je preto ako sol potrebné, aby vo vnútri o čistotu sa usilujúcich ľudí prebývala trvalá istota vo víťazstvo svetla. Lebo jedine neustále vnútorné prežívanie takejto dôvery je potvrdením skutočnej zrelosti ducha. Je bojom za svetlo, ktorý je vyžadovaný od ľudí duchovne znalých a vediacich. Úplná dôvera vo svetlo. Neochvené presvedčenie, že príde a zvíťazí neochvejné presvedčenie bez malomyselnosti, bez pochybností, bez strachu a bez zaváhania. Takáto dôvera má obrovskú hodnotu. A to jednak vo vzťahu k nám samotným a jednak vo vzťahu k nášmu okoliu a k ostatným ľuďom. Vo vzťahu k nám samotným to má hodnotu v tom zmysle, že tým vydávame svedectvo o plnokrvnosti nášho vlastného ukotvenia vo svetle. Vydávame svedectvo o zvrchovanom akceptovaní vznešenej reality svetla, stojacej vysoko nad všetkým hmotným a z dôvodu svojej nadradenosti majúcej schopnosť hmotu ovládať. Takýmto presvedčením sa stávame výťazmi ducha nad hmotou, radostne očakávajúcimi príchod, výťazného svetla. Vo vzťahu k nášmu okolu a k ostatným ľuďom to má veľkú hodnotu v tom zmysle, že takéto vyžarovanie našej osobnosti sa v jemnejšej i v materiálnej úrovni s spolupracovníkmi na vznešenom diele šírenia svetla. Naše neochvené presvedčenie v jeho nadchádzajúce víťazstvo pôsobí podporujúcim spôsobom na dušu, vedomie, psychiku, myseľ a emócie ľudí. Poskytuje im neoceniteľnú pomoc pri nadvezovaní ich osobného spojenia so svetom a v ich osobnej snahe o zahájenie cesty svetla. Božia sila sa približuje k zemi a prináša bezprecedentné víťazstvo svetla. Svetlo na zemi zvýťazí aj bez akéhokoľvek pričinenia ľudí. Zvíťazí v pravý čas a neoneskorí sa ani len o jedinú minútu. Svetlo pána však volá k spolupráci všetkých ľudí. znalých toho, čo sa približuje a čo nastane. Aby svojich blížnych na to pripravili. Aby napomáhali k ich duchovnému vzostupu aby im tak moment plného zásahu našej planéty svetlo mohol priniesť požehnanie a nie záhubu, záhubu pre ich nepripravenosť. Aby bezpodmienečné víťazstvo svetla na Zemi prinieslo čo najmenšie množstvo trosiek a osobných zrútení ľudí, ktorí to duševne nezvládnu. Takúto obrovskú zodpovednosť nesú voči svojim nevedomým blížnym na svojich bedrách ľudia, ktorí vedia, čo sa blíži a čo nastane. Oni sa majú stať robotníkmi na pánovej žatve. Oni majú pred príchodom víťazstva jeho svetla pripraviť na zemi a medzi blížnymi pôdu tak, aby mohlo obstáť a zachrániť sa čo najviac ľudí. Aby to však ľudia, vediaci a duchovne znali mohli dokázať, musí byť v prvom rade u nich samotných silné a živé presvedčenie o blížiacom sa bezprecedentnom výťazstve svetla na zemi. Lebo pravými pomocníkmi duchovne nevedomého ľudstva sa môžu stať jedine vtedy, ak takéto presvedčenie majú a o ňom nepochybujú. Bez takéhoto presvedčenia a v pochybnostiach, či svetlo naozaj prichádza a či zvíťazí, je totiž človek sám duchovne nepevný a preto neschopný pomáhať iným a pripraviť ich na príchod svetla. Neochvená dôvera vo výťazstvo sveta, nech je teda v prvom rade živá, a silná u tých, ktorí chcú pomáhať. U tých, ktorí sú znájimi a vediacimi. Jasný oheň neochveného presvedčenia o prichádzajúcom vyťastve svetla musí horieť v prvom rade v dušiach týchto ľudí. Aby lietajúce iskry z tohto ohňa mohli aj v dušiach ostatných ľudí zapáliť Plamienky ducha, plamienky túžby po cnostiach, po Bohu, po pravde, po kráľovstve nebeskom a po zvrchovanom víťazstve svetla na zemi. Pán Šupa, pomaly sa blížíme k záveru dnešnej relácie a preto mi dovolte poslednú otázku. Existuje veľa vecí, na ktoré by sme si mali z duchovného hľadiska dávať pozor. Mohli by ste na záver zvlášť vyzdvihnúť nejakú takúto vec v súvislosti s našou dnešnou témou o budúcnosti ľudstva a o tom, ako sa stať tejto budúcnosti hoden? To, čo by som chcel v tejto súvislosti zvlášť vyzdvihnúť a na čo by som chcel zvlášť upozorniť je problém všednosti. Je to všednosť, ktorá ako závoj postupne zastiera všetko to, čo sa nás v určitom momente duchovne dotklo a duchovne nás vyburcovalo. Nech by to totiž bolo akokoľvek silné. Všednosť a všedné problémy na to začnú padať ako prach. A my sa ani nenazdáme ako počiatočný oheň nášho ducha zapadol vrstvou prachu a bol zastretý závojom všednosti. Ak napríklad do ohňa ustavične, pravidelne neprikladáme, začne slabnúť a nakoniec vyhasne. Žiaľ, v ľudskej povahe je zakorenená lenivosť, čo sa prejavuje tak, že to Čím sme na začiatku horeli a úplne nás to spalovalo, začne postupne nebadanie chladnúť, až to v nás nakoniec vyhasne. Takýmto spôsobom skončili mnohé vrúcne lásky, ktoré napokon úplne vychladli. Takýmto spôsobom prichádzame o silné prvotné nadšenie pre mnohé veci, ktoré sa postupne vytráca a zmení Stereotyp bez značenia. A žiaľ takýmto spôsobom často končí aj na začiatku silné a strhujúce duchovné prežívanie. Aj naša viera býva často spočiatku silná, vrúcná a horúca, ale časom postupne chladne a stáva sa vlažnou. Stáva sa už len formálnou, bez vnútorného ohňa. A k to niečomu dochádza i u ľudí, ktorí sa dopracovali k najvyššiemu duchovnému poznaniu na zemi obciahnutému v posolstve grálu. Aj v tomto prípade sa stáva, že dôjde k vnútornému citovému vyprázdneniu tak, že zostane len vonkajšia škrupina. Zostane len niečo, čo je uchopené rozumom, o čom sa s iným rozpráva alebo polemizuje. Avšak silný citový náboj, ktorý je rozhodujúci, začína postupne chladnúť. Úplne pri všetkých veciach však platí, že človek by ich mal prežívať neustále tak silne a tak intenzívne, ako keď sa s nimi stretol prvýkrát. Ako keď prvýkrát zasiahli jeho dušu a cit. Človek musí žiť vždy plne citovo tak, ako keby všetky veci boli pre neho stále nové. Či už je to láska, duchovné poznanie, modlitba, alebo niečo iné. Všetko by malo byť natoľko citovo živé, ako keby sme to práve dnes objavili. V tomto spočíva živosť ducha. Nikdy by sme nemali dopustiť, aby, nám, aby sa nám zásadné veci nášho bytia vnútorne ošúchali zovšednili a vybledli. Všetko podstatné v nás by malo stále žiariť ako nové a citovo živé. Presne tak, ako je to u detí, ktoré žijú každý deň v plnohodnotnosti citového prežívania. Práve kvoj tomu, že my ľudia máme tendenciu pomaly vo všetkom klozať nadol, až k zovšetneniu a vyblednutiu veci, ktoré sme na začiatku nieraz prežívali priam strhujúcim spôsobom. Práve kvôli tomu boli prednesené slova, že prví budú poslednými a poslední prvými. Čo to znamená? Znamená to, že tí poslední budú mať to najcennejšie, čo vôbec človek môže mať. A síce horúcu a vrúcnú citovú živosť. V súvisiacu s duchovným poznaním, s modlitbou, s láskou alebo s niečím iným. Lebo žiaľ, tí prví, ktorí sa k tomuto všetkému dostali skôr, z hľadiska nedokonalosti ľudskej povahy, strátili časom tú intenzitu v vrú, rúcnej živosti, akú mali na začiatku. A všetko v nich sa nachádza v procese postupného blednutia a citového vyprázdňovania. A práve preto sa stanú prvý poslednými a poslední prvými. Preto budú, ma, preto budú mať tí prví v rukách už len prázdny obal, čo tí poslední budú držať v rukách plnohodnotnosť. A to skrze silný, nevyblednutý a svieži náboj citovej rúcnosti. Stáť vedome ako vedomá ľudská bytosť vo stvorení. V sebe zahrňa poznanie našich ľudských predností, daností, ale aj slabostí. O našom sklone k určitým slabostiam máme vedieť a máme sa ich snažiť vyvarovať. A práve preto sa máme stať strážcami plameňa. Strážcami väčšného ohňa vnútorného citového nadšenia. Citového nadšenia o ktorej by sme v zásadných životných veciach nemali nikdy prísť. Takéto niečo by sme nemali nikdy dopustiť. A čo konkrétne by to malo byť? Ktoré veci by v nás nikdy nemali vyblednúť a mali by zostať stále živé, nové a také ako prvýkrát? Čo v nás má stále nezmenené silne citovo horieť? V prvom rade je to čistá radosť z vedomého bytia naplnená vďakou stvoriteľovi. Každý deň sa má stať dňom takejto radosti. Máme žiť vnútorne čistý a detský radostný život na zemi. A máme byť za to vďační stvoriteľovi, ktorý nám to umožnil a umožňuje. Ktorý nám dáva každodennie príležitosť detsky sa radovať z tých najobyčajnejších vecí. Z nového dňa z prírody, zo zdravia, z rodiny, s priateľov a z mnohých iných vecí, ktoré nám robia radosť a tešia nás. V druhom rade je to radostná práca a radostné tvorenie kúdci Božej. Je to možnosť a dar chváliť nebeského Otca všetkými svojimi každodenne vykonávanými činmi. Je to radostný čin, ktorý sa stáva modlitbou. Modlitbou radostného činu konaného kúdci pána. Takýmto spôsobom môžeme našu radosť pocitovanú z toho, že niečo tvoríme a robíme premeniť v modlitbu chvály najvyššieho. Za tretie je to snaha o čoraz dokonalejšie a hĺbšie poznávanie vôle stvoriteľa a samozrejme aj jej naplňanie. Má sa to diať v dvoch rovinách. V rovine vedomej a podvedomej. V rovine vedomej ide o neustálu chuť poznávať stvorenie, chuť vedome poznávať jeho zákony a naplňať ich v, ka v každodennom živote. V rovine podvedomej ide o citový prístup ku všetkému, čo k nám prichádza a čo z nás vychádza. Lebo cit je hlasom nášho ducha. Prostredníctvom citu nám náš duch ukazuje, ako sa máme správne zachovať v každodenných situáciách tak, aby sme v nich jednali v súlade s vôľou stvoriteľa, ktorú máme vplačenú do svojho ducha, do svojho najhlbšieho ja, prejavujúceho sa citom a hlasom svedomia. No a za by nás mal neustále horieť jasný ohen dobrého chcenia, prejavujúc sa snahou nejakým spôsobom neublížiť blížným a nespôsobiť im nejakú újmu ani len v myšlienkách. Tieto veci by sme mali v sebe stále znovu a znovu objavovať a oživovať. Mali by v nás zostávať stále nové. Nikdy by nemali vyblednúť alebo ochladnúť. Toto je oheň, ktorý máme stále strážiť a neustále doň prikladať, aby vždy horel jasným plameňom aby nikdy nezačal slabnúť a nikdy nevyhasol. Lebo každá nastávajúca vlažnosť v tomto smere je postupným úpadkom, ktorý môže byť tak pomalý a nenápadný, že ho ani sami nezbadáme. Až napokon pred súdnou stolicou pána zistíme, že z toho, o čom sme sa domnievali, že to máme pevne v rukách, zostala len prázdna škrupina a prázdny obal, bez živej citovej vrúcnosti a bez živého citového jadra. Každý z nás má k tomu tendenciu. Poznajme preto túto svoju ľudskú slabosť a v nejakom prípade nedopúsme, aby nás vnútorne vyprázdnila a pripravila o všetko. To sa nám ale nemôže nikdy stať, ak vždy zostaneme bdelými stráscami plameňa ak si v sebe udržíme posvetný oheň nadšenia pre veci Božie, pre veci väčšie, práve a skutočne hodnotné. Ignis Dei. Oheň Boží. Oheň nadšenia pre veci Božie. Jeho udržanie je životne dôležité práve v dnešnej dobe rozumového chladu, rozumovej racionality a rozumovej vypočítavosti. No a to je už záver našej relácie. poslucháčom prajem, aby všetko, čo v nej odmiel, príliš rýchlo nezastrel spomínaný závoj všednosti, ale naopak, aby to prispelo k trvánej vdelosti a živej pohyblivosti ich ducha. No a mne neostáva nič iné, pán Šupáko, sa vám na záver srdečne poďakovať za to, že ste si opäť našli čas a že ste boli ochotní sa s nami podeliť o váš pohľad na súčasné a nadchádzajúce dienie. Rád by som vyjadril pevné presvedčenie, že myšlienky, ktoré tu odzneli, budú pre nás všetkých pozbudením nápomocné a veľkou nádejou pre nadchádzajúce obdobie a my sme do neho vstupovali plný dôvery a radosti posilnený práve skutočným poznaním pravdy o živote. Milí poslucháči, prežívajte krásne a radostné dni Lúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. Kde se berou všechna slova, co vše se do nich schová, zdali budou druhé chvály, nebo oči slzou bály, Kdy ze srdce ven plynú, jedny druhé k sobě vinú. Kdy je rozum jejich zdrojem, nikdy egem v jedno spojem. Hei ja ho, hei -ja he -ja he -ja volá múzo, Probuď se už nesní, že může zaznít písni, přece umění je dá, co nepatří jen nám. ať každé srdce, které tvoří, vládne také vůri boji. Pod povrch se do hloubek noří, zvládá svými strachy projí, ať zpěvy znovu v kruhu znějí, bez patosu a píchy, slova a tóny spolu hřejí, světlo léčí mezi hříchy. Hey, Polá prosím, probuď se už nesní, že může zaznít písni přece umění je dar, co nepatří nás. Nesni, že że muže zasnit pisń P Je dá, co